Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa rabbala alamin. Vassalatu wassalamu ala rasulullahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallamu sallama tasliman kathira. Zahol aki padallahu jil vashanuhu idunasim wa sallallahu sallam na posniku Allah wa posniku muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaj uzi shanit Allah tibarik wa ta'ala obi kui vjeru yate buate sallahu jil vashanuhu istinsko bogubayazno što namo i t'umirati wasim kaubrahi muslimani. Allah, tebarku ta'ala, molimo da nas učini odanih koji se boje istinskom bogbojaznosti, odanih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, i veće ćemo za Allahu tebarku ta'ala pomoći govoriti kao i prošli put. E, to jeste, nećemo govoriti o onoj temi koju smo počeli, jer sam rekao vezano za moje putovanje, jer govorit ćemo o tome, miša ta'ala, to jest govor o sudnjem danu, odnosno o imanskim šartovima ćemo nastaviti kada se vrati. Ja sam ičeras ponovo mislio, kao i prošli put, da se dotaknem nekih stvari, u stvari da zajednički porazmislimo o nekim stvarima koji su i takako bitne za nas, koje su i takako bitne za našu zajednicu. Prošli put smo govorili o jednoj bolesti, odnosno govorili smo o bolestima jezika. I rekli smo kako te stvari škode jednoj zajednici, kako škode umetu, kako škode džemaru. Pa sam mislio tako večeras da se dotakne malo nekih stvari koje su vezane za islamsko vratstvo. Treba, broću znate znati da Kur'an kada govori o zajednici, kada govori, odnosno da kažemo o uzrocima pobjede i porazni, da nam Kur'an daje do znanja da nije i brat. To je da nije pojenta u broju i u mnoštvu. Nego da je i brat, odnosno pojenta, u tome kakfa je tazajnit. Iza to, na prima, zna te kur'anski hajdi, Allah t.b. ta'ala kaja, wa kem min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi idhnillah. I kol koj mali skupina, kojesu pobiedile, velike skupina. Nogobrojniya skupina. Bi idhnillah uz Allaho pomoj. Naci Allah t.b. ta'ala, wovon kur'anski majetu, sur Al-Baqara, da je doznanya, dan je ibrat, dan je dan je uzrok, pobiede, da jedna zajednica da bude velika. To jeste da broji veliki broj ljudi. Nego i bret kakva je ta zajednica. Koliko će taj džemat, koliko će ta zajednica biti zdrava. I zato kažemo, da jedan džemat, da jedan džemat, jedna zajednica, da je džemat čudo. I da džemat i zajednica mogu da urade čuda. Ako taj džemat i ako ta zajednica bude, onako kako treba da ta zajednica bude. I zato pogledajte samo, pogledajte uopšte života Allahovih poslanika. I pogledajte početke njihovih poziva. Kako je počinjalo i sa koliko je ljudi počinjalo. Na kraj krajeva pogledajte siru Allahovih poslanika a.s. i pogledajte kako je Allahovih poslanika s.a.s. počinjalo svoj poziv. Znači zamislite se sada u to momentu, u to vremenu kada u sallallahu alejhi ve sellem video samo jedna osoba. Kada u njega video je samo Hadidža radijallahu ta'ala anha. Pa nema kada dolaze ljudi da povjeruje dvoje, pa da povjeruje troje, pa četvoro, pa petoro. Načini brojevi koji se na nabrojati da prsta jedna ili na prsta dvije ruke. Okay. Majudim Allah tebareke ve taala da je bareketa ida khaira u toj zajednici. Zašto? Zato što je ta zajednica onakva kakva ta zajednica treba da bude. I zato što nam ponavljam. Znači, jedna zajednica može da uradi čuda. Jedan džemat može da uradi čuda ako taj džemat bude onako kako treba da bude. To jest ako ne bude, ako ne dozvoli da uđu bolesti u taj džemat koji će razvaliti taj džemat. I zato sada da se vratimo... Zato da se sada vratimo, ne sam bogatim, reći dola da bude malo tiše kad priču. Znači, e, zato sada ako se vratimo na nas i vidimo, uzmemo u ibrat mjesto i vrijeme u kojem živimo. I vidimo da većina ljudi koji su kod nas, da nisu krenuti prema Allahu i tabarak ta'ala Da ne želi veliki broj nije Allahu i tabarak i ta'ala. I vidimo u stvari da broj nas koji žele vjeru, koji žele Islam, koji žele da nauče Allahu vjeri, da nas ima. Međutim, moramo sada mi porazmisliti. Kakvi ćemo mi biti? Ako želimo, brate pažno, ako želimo hajir i beričet za našu budućnost. Odnosno, ako želimo hajir i beričet u našoj budućnosti. Moramo povesti računa o tome kako smo mi. To jeste, da li ćemo dozvoliti raznim bolestima da nas razvaljuju? I zato, draga braća, da ću vam sada kažem ovdje. Znači, nas je malo. Znači, kada pogledamo, nas je malo. Međutim, zašto onda dozvolimo nekim stvarima, i zašto dozvolimo da među nama nastaje razor, Da se desi da dvojica vraće na pričaju, da se ljudi ne salame, da ljudi jedni drugi je gibete, da, i drugi, da ljudi jedni drugima ruše časti i tako dalje. Znači, ako pogledamo toliko nas je, međutim, pored toga što nas je toliko, dozvolimo da jedni drugima rade ono možda što nam ne bi uradili Allaho i tabarak u ta'ala, ne bi. I zato kada kažemo islamsko bratstvo, kada kažemo islamsko bratstvo, dobro moramo o tome razmisliti. Šta znači kada kažeš da ti je neko brat musliman? Znači, pastovo, ovo sada nije onaj, ono klasično predavanje koje držimo. Ovo je sad više jedan način razgovor. Znači, sada da porazmislimo zajednički, kada kažemo da smo mi kao ovaj džamat, kao omladni, da smo mi brać. Kada kažem da mi on brat, da, da smo ti brat, da smo ti brat, šta to znači? Znači li to je samo da jedan drugom kažemo na jeziku tismi brat, da jedan drugom nazove maselam, ili draga vrat će to podrazumijemo određene stvari. Naravno da to podrazumije određene stvari. I zato vjerni koji se druži sa Koranom, sa hadisma Allahu kusanika alihi salatu sam, sa sirom Allahu kusanika alihi salatu sam, vidi kako je bilo vrat u prvim muslimana. I vidi kako su bili uspješni. I šta je njima radila... I što je od njih činila ta zajednica, iako je možda bio mali broj. <coughs> I zato, Allah na ja sam mislio večeras da spomenem, našao sam u jednoj knjezi, u Dibnu Kudamil Makdisi, gdje uh, govori o tome što znači, odnosno šta podrazumijeva islamsko vratstvo. Koja su prava i obaveze islamskog vratstva. To su neke stvari koje su jednostavne. Da kažemo, to su neke stvari koje su šta? Koje su jednostavne. Međutim, ja bih želio Znači, ako su stvari jednostavne, da malo o njima porazmislim. Prva stvar što spominje je da je pravo brata prema bratu, odnosno pravo brata kod brata, jeste da ga pomogne kada mu je potrebna pomoć. Znači, kada kažemo da smo braće muslima, da ti je neko brat, šta to znači? Prije svega o tim stvari, draga broću, znači da pomogneš brata, da pomogneš svog brata muslima. Opet sada ovo pomaganje ima da ređa. Znači, nije svako pomaganje isto. Pa kažu najniža da rađa pomaganje jeste da ga pomagneš kada o tebe traži pomoć. Da ti dođe na primjer vrat musliman i kaže potrebna mi je pomoć u tome. Znači to je najmanji vid, najmanji vid pomaga. Drugi vid pomaganja jeste da ga pomogneš, da ga pomažeš prije nego što te on pitao za tu pomoć. Znači ti si vidio da je taj čovjek potrebi za pomoć i došao si pomogu svi. Nisi dozvolio, nisi dočekao da te ono pitao. I treći vid Treći vid pomoći o kojima nam govori Kur'an, draga braću. I ja Allah, tebara k'o ta'ala, opisuje ashaabe kao su pomagali jedan drugom. A to je, treći vid je, da pomažeš svom bratu u nekoj stvari da daješ prednost njemu nad sobom. Da daješ prednost svom bratu muslimanu nad samim sobom. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمَ حَصَاصًا I kaž oni daju drugima, iako je njima potrebno znači daješ nešto znači ima kasar stvar je tebi potrebna bilo da se radi o imetku bilo je da se radi o me, bilo je da se radi potrebna je tvom bratu potrebno isto tebi, međutim ti daješ znači toliko je to tvoje znači pazne, ovo je pet vezano za obudijeti za robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala toliko je tvoje robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala i toliko je tvoj osnovan da se uzviše od Allaha ta' wa ta'ala da daješ čovjeku iako je ta stvar potrebna tebi iako je taj stvar potrebna tebi. I zato pogledajte, vratite se na siru Allahovog kusanika alaihissalatu wasalamu. I odnos ashabama sa nas prava ashabima. Mi čitamo siru da se povedemo za ashabima. Da čitamo siru Allahovog kusanika alaihissalatu wasalamu. Znači, da čitamo smislu kao neke historijske ličnosti. Ne. Nego čitamo da se u tim sarima povedemo za njima. Jer mi hoćemo da živimo islam. A vrati još na pržnju kada kažemo da živimo islam. Ne da, da kažem da čitamo islamu kao što ljudi čitaju romane, kao što ljudi čitaju knjige, da prepričavam kako je to fino, nego da to uistinu živimo svojim životima. I zato su učinili da su pomagali jedan drugom i čak unijim trenutcima kada je potrebna samom njemu. To je, se davali su prednost drugima nat nacam im I to je ono što nam govori Kur'an, vai sinuna ala nafsi wala kana Zato draga se družimo učimo Kur'an. Veliki broj nas ovde fala Allah te barekutaala. Znamo suru, napomin, suru Al-Hashr. Znači, dakle je samo da učimo, da to Majutim, opet, nam, da to usporedimo u praksi. Mažutim opet kažem, ponavljam da to dolazi radi čovjekovo probovanja uzvišano Allah te barekutaala. To jest radi je on na radiju, da prama vratu muslima bude i tak i tak. On zna, da ga uzišeni Allah, tabarak v ta'ala, neče propustiti samom sebi. On zna, da ono se što dadne, da će mu Allah, tabarak v ta'ala, nadoknadit. I tako dadi. I zato vidite, da ashabi Allaho pussanika pa alihissalatu, kao vspomni se, slučaj, ansari i muhajira, da su dieli i Da su dieli li, da su dieli li i metke. Znači, dođe vaj nema nije što sa vise učinio hijjru. O vam daje pola svog i Dođe, draga vraća. Pa s toga, dođe momenat. Znači, kada dijele, kada daju sadaku. Znači, dođu da dadnu pola svoje imovine. Zamislite to, da dođe čovjek da dadne pola svoje imovine. Kao što se dešavalo. Znači, zamislite sada, da dođeš, imaš kuću, imaš auto, vrijednost je tolika, ti dadneš pola te vrijednosti. Bilo oni čak... Bilo oni čak, kao što je zabilježi tirmizi u svom sunanu i drugi, a sahaba draga braću koji nisu imali šta da daju. Međuti monog momenta, zami ste, kao što je zabilježi imali tirmizi u svom sunanu, kada sahaba sad ne mogu se sjeti u imena, da kada je došlo kada Ebu Bakr dao svoj metak, Omer dao pola metaka, ovaj dao toliko i metaka, jedan odlih sahaba je bio nije imao šta da da ni da. Nije imao šta da Međutim, to što nije imao što da dne, nije ga draga broću učinilo, da je što je rekao, ja nema što da Ja ne mogu, ja sam teško u poziciji. Nego to što ne može da da dne, je uzrokovalo kod njega te To što ne može da da dne, da pomogne islam, da pomogne hajr, uzrokovalo je kod njega te je kuća. I prije spavanja, je rekao gospodar, ja ne imam da ete sad da da da nema kao sadaku. Duhu što je vidio, nema šta da hrani, nema hrani. a toliko siromašno. Da da da, da, da, <coughs> to ja da da da nema šta da da što je za Allah, ja nema šta da da kao sadaku. Al kaži za to bi ardi ala kulli muslimin. Al kaži za to čast. Za to sadaku ne kaže svoju čast. I saki musliman kojim je ugebet, kojim je učinio zulum, kojim je uvo, kaže ja muhala. Znači pogleda nije mogu ništa da drugo da da kao sadaku. Nogledao svoju čast. Znači kada nisu malo šta da daju, znači bilo im to konite to. Sutra u jutru kada su dašli, i klanih sabah namaz, pa sanih sallallahu alaihi wa sallam se okremu na sahabe, i rekuo aynal mutasoddiqu hathih lejla. قصاني كانه يسلام تسكرينو يركو ديونايكو يوبو نوص بيديلو صدق اين المتصدق هذه الليله بوكو اوكرينو يسالم بيتي ابو بكر يمر يسي ديونايكو يوباديلو صدق اوو نوچ بو سيبغلا د احدو دروغو اواي تشوي اواي اسابينامانيو سيبغلاو بو ركو قصاني يسلم هذه الليله بعدد هذه So je čovjek podijelio kao sadaku. Kaže neka zna da mu je Allah primio njegovu sadaku. Subhana Znači pogledajte šta je iskrenost braću. Allah te barek ve taala je objavom obaviesio poslanika alejhi salatu selam, od metrob. siromaštu. Ali siramash. pogledajte šta je iskrenost. I zato je osnova osnova iskrenost. Ko krene iskreno ovim putem, Allah će mu olakšati ovaj put. Ako krene neiskreno, Allah će mu težati ovaj put. I zato ono što je osnova za uspjeh naš Jeste da budeš iskren U svom putu za islam I zato ako se nekada pitam, A to je ono što se često po, Na što se vraćamo i podsjećamo i ponavljamo I na što moram, A to je draga breću da kažemo zašto ovaj čovjek bio da s nama ovdje Sada više nema Nema ga na mažu džamatu Ide na ovo, ide na ovo Da Allah tabaraka ta da Njegova iskrenost Ko iskreno hoće da dođe do Allaha tabaraka ta sačuva Iskrim iskreno hoće da dođe do Allaha i njegovog zadovoljstva, Allaha će mu lakšati. Ako hoće radi ovoga ili radi onoga ili se tu pomiješa, Allah mu neće lakšati. I zato, draga braću, musliman koji je prema Allahu te barako lakšati. A dobro mu mu stvari, što vam dobro napomnijem ovu stvar. Sašto ću reći? Jer dosta, dosta, ja potinjem sad ovdje ocenje, dosta preko naših jezika prelazi prelazi žaljenje. I da se želimo na našoj stanji. Valahi, nema se ovoga, nema se ovoga, nema se ovoga, pa ne se nekako želimo. I zato, brate, pa sad na jednu stvaru. Ovo sad kažu ovi zapadni stručnjaci, naučnici. Da čovjek razmišlja o onome što ima, kao što razmišlja o onome što nema, kaže 70% bi bio manje bolesti. 70% bolesti koje ima, znači fizički, 70% posto bi manje čovjek bio bolestan da razmišlja onome što ima, to je na blogojatima ko ima, kao što razmišlja onome što nema. I ljudi što nema, još treba toliko para, što nema ovoga, što nema ovoga, što nema ovoga, i tako da Prensi so se od jednog srca. Kaže, saki musibet koji me zadesi, saki musibet koji me zadesi. Kaže, ja na to musibetu Allahu tebarek u ta'ala zahvalim čatri puta. Na saku musibetu koji me zadesi, ja Allahu tebarek u ta'ala zahvalim čatri put. Kaže prvo zahvalim zato što me nije iskušao u vjeri. nego zato što mi iskušao u isku isku isku isku isku dunjalku Zato kadina ko iskušan sromašt. ili boles. Je li iskušan s vjerom, nije iskušan s vjerom. Iskušan je sa dunjavom. Kaže zahvalim Allahu tebareke ve taala zato što me nije iskušao čem. znači nije Allah tebareke ve taala iskušao kad je sad što je hoće haram. Ne nego iskušao te u dunjavu. Kaže drugo kaže zahvalim mu zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo kaže treći, stvar, treći put mu kaže zahvalim zato što mi je dao i uputio me da reknem inna lillahi wa inna iliha rađuna svi smo Allah i Allah se vraća i kaže četvrti put mu zahvalim radi nagrade koja me očekuje četvrti put mu zahvalim radi nagrade radi nagrade koja me očekuje ovo spominje, draga, braću namjerno ovdje, zato što ova stvar, ovo je nezadovoljnjstvo, utiče na bratstvo. I radi sari stvari dolazi zavis. Radi ga dolazi ono mi što kažemo da ljudi postoji nervozni. U smislu nervozni, da je nervozan prema svom bratu muslimanu. gleda gleda drugačije. Znači, mnogi stvari, mnogi galaj mu dolaze dolazi radi ove stvari, radi ove nervoze. Znači, zato što čovjek ne zna kako brat pažnje na ovo. Ne zna kako da se ponaša sa iskušenjima. Mumin, musliman mora da zna kako da se ponaša i kako da se nosi sa iskušenjima. Bilo što da ga zadesi. Mora da zna kako se satim kako da satim se ponaša. I zato samo kažem, od ne pominjem, znači islamski činjaci kada govore, ono što spominje ovdje, širih rahmetullah jaleh, jeste znači svaki ovaj vid pomoć. se pažnao. I kada ti traži, i kada ti ne traži, i kada ti daješ iako je tebi, iako si ti u potrebi za tim, kaže, to mora da bude znači sa jednim ono što bi mi rekli marakom. Znači ne da bude, evo ti evo ti, nese, idio od mine. Ne, nego sve to da bude sačim da to bude sa jednim marakom. Znači sa jednim zadovoljstvima. Znači, postovo, ulema kada govori o zekatu, o adabima, odnosno adabima zekata, jeste da čak onoga siromaha, siromaha kojem daješ, ne sam u zekatu, nego inače, da na njeg ga gledaš na jedan poseban način i zato je Selef veličio te siromahe posto Selef je veličio, veličio siromahe kojima je davo sadaku zašto? ono govori, kaže, vi našu sadaku nosite na onaj svijet vi ste ti koji našu sadaku šta? nosite na onaj svijet nosite našu nagradu za znači za ahiret i zato Allah tebareho ta'ala ti omogućuje da, preko, da preko tog čovjeka da preko njega ostvariš nagradu Druga, draga, braću, stvar koja je od prava, odnosno od obveza pravom bratu muslimanu, jeste da ne spominješ njegove mahani. Da ne spominješ njegove mahani. Bilo da je on tu i bilo da taj čovjek nije tu. Ili da pred njim spominješ neke stvari koje ne voli. Međutim, ono što posebno, znači ovdje, ističem, spominjemo i kažem, znači što moramo, ovo su, draga, braću, stvari, ovo je, ovo je život svakodnevne stvari. Znači ovdje, ovdje pokazivamo svoj islam. Ovdje pokazivamo svoj islam. Jer ono što je na čovjekovim delima, to je stvar ono što u njegovom srcu. I zato islamu tolika veza. Znači pogledajte, koliko u koliko hadisa ćete naći Allah u Kusanika alaihi s-salatu između srca i čega i organa, udova, mađski. Kusanika alaihi s-salatu s kaže, ne mojete se razine da se vaše srca ne bi razišle. Znači Znači raziđe se i tijela. Ako ok se raziđu tijela, razišla se srce. srca. Razila razilaženje jednoga podrazumijeva razilaženje drugog. I zato je od... Znači obavezuje svakog od nas, prema njegovom ratu, da ne spominje njegove draga vreću Mahane. Bilo da je on tu prisutan, ili da nije tu prisutan, ili čak da spominje neke stvari što ne more. I zato ulema kada govori ovoj stvari, kaže, kaže zato što, čovjek, zato što čovjek neće nikada neće nikada naći nekoga koji je bez mahani. Koje nema nikakve mahane kod sam. Znači pogledaj, koliko god tražiš ljudi, nećeš nikada naći nekoga koje je smahane. Znači svaki čovjek pođe ti od sebe, znači ti sam, i ti kao ti imaš mahan, i zato traži opravdanje također svojoj vreći. Jer pogledajte ono što smo napominjali prije. Kako je čovjek brz i kako brzo nađe sebi opravdanje. Naprimjer, kada mu neko kaže i ukaže na neku stvar, brzo dođe sa opravdanje za to. Brzo se opravda za to. Ili da kažemo što je gore, sam sebe. Znači kada sam se sa subom svodi račun o svojim grijsima, sam sebi vrlo lako nađe šta? Nađe opravdanje. Međutim drugom nikako. Međutim, ti treba sad bude obrnuto. Znači, sebi teško traži opravdanje, a svom bratu tražiš da? Lako pradaš. I zato Lema takođe kada govori još ovo, svar. kaže da čovjek mora ovo dobro zapad. Čovjek mora da se obkhodi prema drugom. Onako kako bi ti volio da se taj brat obhodi prema tebi. Znači, ovo jedno znatno pravilo koje su spomenuli islamski učinjaci kada su govorili i komentarisali ajte, o bratstvo. Da čovjek mora da se ponaša prema svom bratu, muslimanu, onako kako bi volio da se taj brat ponaša prema njemu. I također, rješeno sam, što spomenuš tjedan, veoma lijepa izreka. A to je da čovjek, znači, pazite ovo, čovjek mora, i na to smo govorili prošli put, čovjek također kada sluša Al gibet Smatra se da šta? Da gibeti. Znači ako ti slušaj da neko gibeti neko, znači smatra se da se ti gibeti. Međutim, što znači, da ako ti čuješ da neko nekoga gibeti, ti si obavezan da, ukažeš na to. To je da tada, kada taj počne gibet, da ti počneš glanati svog brata muslima. Pa kažu, zamisli, obrati se pažnjom, kaže, zamisli da taj čovjek koji se gibeti, da je, kažem tu negdje, iza zastora, iza zida i da vas sve sluša. Zar onog momenta, kada je ovaj gibet, a ti šuti, zar on neće reći, pa oba svista? Zar neće reći šta? Oba svista. ovaj govori, ovaj šuti. Kako bi se ti sada osio, naprimjer, da sluša da dole nas prate, naprimjer, sjedimo, ja još neko ideja ja gibetim tebe, a da ovaj drugi došuti, da, da, da ništa ne reaguje na to. Bili ti neko, pa oba dvojica omeni pričaju? Naravno da bi rekao. E zato kada čuješ da neko govori na nekog tvojga brata muslimana, zamisli taj kome se govori da izazivio. I e to će učiniti, šta? To će učiniti da onda ti da ti braniš njegovu čast. Da braniš njegovu čast. Jer ako bi branio njegovu čast kada on tu, pa isto tako će brani njegovu čast kada je on tu. Jer ti to radiš, Allah radi. Je tako? Ne radiš atog čovet. Nego je braslo Allah radi. Al muslimu ahul muslim. muslimani je muslimanu brat. Ali čega? Jer je radionaločka je koristi. Nije nego Allah radi. I zato Allah vam sam radio. Znači nadam se da ćemo ovim stvarima, stvarima porazvrstiti. Još jedna draga braću stvar koja je vama bitna. Međutim, stvar na koju mi tako da kažemo stvar koju mi zanemarujemo. A što je veliko što je velika obaveza. Znači naša velika obaveza prema našoj braću. To je velika obaveza nas jedni prema drugim. I zato bi e, E, volio da ovo večeras, što ću sada reći da, e, da razumijemo praktično. Jako bojda kada se, kada se razlijedžemo i kada idemo svojim kućama i kad budemo klanjali na maze, da ovo stvar spravedemo. A to je jedna stvar koja i kako nema potrebe, A to je dova brata za brata. Dova brata muslimana za njegovog brata muslimana. I zato je došlo u svih muslima وده ابو ذر رضي الله تعالى عنه دي الله وصلي صلى الله عليه وسلم لك ودعوه المرء المسلم بظهر بي بيظهر الغيب مستجابة ده دوب بركه زبرته مستجابه ده اقيمنا znaczy w taki punkt kiedy dowiez za jakiego swogra znaczy to jest shalla primna do i kazje umadis poslaniki alaihi wasalam da da te malek bude ko glave i da malek amin na na twoj do ida kaje amin i stoi taki Tražiš svom bratu da mu Allah da dne ajri beriče tu omej. Tum znači, mele govori i teba. Međutim, me govori ti čovjek. Znači, no govori neki dobri čovjek, odabrani čovjek, bogobojazni bo čovjek. Znači, no ti to govori neki. I zato, zamislite koliko je ova na stvar, znači, koliko je ta stvar korisna za samog čovjeka. I zato doba uopšte u životu jednog muslimana. Znači, šta znači doba uopšte u životu jednog muslimana. Ovo sad također možemo povezati draga breć, ono što smo govorili sa čovjekom mus, musibatima i iskušenjima. Znači, doba, obratite pažnjom, doba je jedan od načina spoznaje uzvišenog Allaha te barak i Mi kad smo ovdje govorili, i kad smo tumačili kada smo komentarisali i govorili o uh, načinima spoznaje uzvišenog Allaha tabareka ta'ala. Kad smo komentarisali tri načela i taha visko akidu, govorili smo koji su načini spoznaje Allaha tabareka ta'ala. Pa smo rekli da jedna od načina spoznaje Allaha tabareka u ta'ala spoznaje Allaha tabareka ta'ala čulima. Znači da čovjek svojim očima, uh, svojim vidom da spozna Allaha tabareka wa ta'ala. Kako to? Pa smo rekli na primjer mu koji su dešavale za vrijeme poslanika, kada Musa baci šta, pretvori se u zmiju. Znači onaj koji je tu, nije vidio. Vidio dokaz istinosti poslanja Allaha te Kutala. On u to, pa povire u to. Znači zato što je vidio svojim čunim. Jedan, ono što spada u vrstu pozna Allaha Tebare Kutala jeste dobar, A to je da čovjek dovije Allahu Tebare Kutala za nešto, pa da se Allah odazove to, to je doba. I zato pogledajte. Pogledajte koliko ova stvar samo povećava iman i ubeđenje jednog čovjeka. A mi možda nismo nisvjesni toga. Zar se nije, svima nama se je sigurno desilo da smo doveli i moli uzvišenog Allaha za našto. Pa da nam se Allah odazva. Je li to tako? Sigurno da Svi smo sigurno imali jednu stvar. Da smo dovili i tražili od uzvišenog Allaha pa nam uzvišeni Allah pa nam سؤال سؤال. إيه تو ميموشتنا نمسى الله تبارك وتعالى أدأ سؤال. نحن بغلية سبحانه لكالك الله رحمت ومعه سبرا مع سوى مربو. وقال ربك مدعوني أستجب لكم. إيه واسكت جسد عرشي رشي فيما زويته يحوش عن سؤال سؤال. إيه واسكت جسد عرشي فيما زويته واسكت جسد عرشي فيما زويته الله أولي دكت دكت زووا ربو. Allah tbarak va taala džin sdes. Allah tbarak va se spušta u zanjoj trećini neba i trećini noći. na domiola ko na boji kaže šta? Kaže šta? Ima neko da dovi da mu dadne. Ima neko da traži oprast da mu oprstim. Ima neko da me pita da mu dadnem. Subhana Allah, pogledajte Allahove milosti. I zato samo razmišljanje. V Allahu ve tbarak va taala milosti draga vraćaju oživljavaju što do srca. Uopšte. A zamislite kako da kada, kada razmišljaš o Allahu ve milosti prema tebi. I kada kažeš, subhanallah, ko sam ja? Dovio sam gospodara nebesa i zemlje i odazvao mi se. Dovo mi da moje oči, da moje uši, da vidi, da vidi šta? Da vidi trag Allahove milosti. Opet prema kome? Prema meni samom. Da vidi je trakti Allahove tabarake wa ta'ala milosti prema meni samom. E zato je dobao u životu muslima na čudovit. E zato sada pogledajte na da se vrati. A to je da dobijemo jedan za drugog. I zato, ako smo iskreni, ako smo iskreni u tome, što nas boli mahana, odnosno slabost, ili neka stvar kod nekog ako smo iskreni, i ako želimo da se to ne nađe kod njega, onda ćemo iskreno raditi sa svojom svojom snagom i ulošiti sva sredstva da, sta, da ta stvar ode od njega. Jel tako? Ako ti, na primjer, sada iskreno boli svoje djete, i na primjer vidiš da to djete želi nešto, jel da mu treba pomoći da nešto ostvari. Za ti nećeš ako ga iskreno voliš, ako se iskren otac, za nešto loš svaki napor da dijete dođe do toga. Ako istinski misliš da mu je to potrebna stvar. E tako smo isti istinski brać. I vidimo da je bratu potrebna pomoć, ulučimo sva sredstva. Jedno od tih sredstava jeste da dobiješ za svog brata Muslamara. Da doviš za svog brata Muslimara. I za to postavi selef. Selef nije dovio, odnosno nisu doveli jedni za drugi, jer sam onda da kažemo kada bi, kada bi zadesilo nešto. Bilo oni koji su svaki dan, svaki dan, svaki dan u svojim ibaditima brojili za poodređeni broj svoje braće. I zato se prenosio da Imam Ahmed, a Imam Ahmed. Da bi svaku noć u svom noću namazu, da bi dobio za šestorcu svoje braće. Znači večeras za ovu šestorcu, večeras za ovu šestorcu, sutra večer za ovu šestorcu, za ovu, šestorcu, šestorcu. znači tako da bi dobio u biti. Znači svaku noć bi provodio, dobio bi za, za, za jednu grupu. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D i tako itede Znači šta su njemu njegov, njegova birača značila u životu. Znači svaku noću. Znači ovo je naprimjer ko što se prenosi od imao Ahmed. I sada zamislite kako bi bilo, koliko bi, koliko bi, bi mi popravili sanju, pa koliko bi ta stvar značila za samog čovjeka koji dobi. Pa znaš naprimjer o, ovaj jedan brat treba da se oženi. Allaho, dragi, oženi ga. Pa me kaže i Ovaj, ovo me treba para. Pa me ne kaže i tebi. Pa kaže, ovo treba ovo. Pa kaže, meliki, tebi. Pa ovaj, ovo me treba ovo. Pa kaže i tebi. Ovo me je treba ovo i tebi. I tako da. Znači, od toga i ti možeš ajne i beriče da, da, da zaradiš nad njegom. Ali se prvi smije. To je načela računa. Znači, koliko je hajra i baričeta, za samog onoga koji dobi. E zamislite kako onda da primjer da uzvišeni Allah ta ala, se odazove na tvoju dobu i da se popravi da kažemo stanje tog brata. Ali tako mi Allah ovo može samo raditi onaj koji je iskren, prema uzvišenama Allah. Ta I onaj koji je iskren u ljubavi prema svojoj brati. Jer zato lama kada govori jednost brata prema bratu, jeste da kaže da ta ljubav paslava, da ta ljubav bude iskrena. Nači, prvo je da ga voliš iskreno Allaha radicu, a drugo je da budiš iskreno primanjim. I zato je postanij, sallallahu alaihi wasallam, kao što je zabiliš imam hakim, kao što je zabiliš hakim u svom mustadraku, da je postanij, sallallahu alaihi wasallam, nači, postoviši hadisa na u tem, da je postanij, sallallahu alaihi wasallam, a znate koliko je živio posto da se brinu i vodi računa o onim ženama i osobama koje su vole Khatiju. Njegovu ženom. I da je govorio, ona je dolazila kod Khatijija radi Allah ta'ala. Pa bi od, pa bi slao meja sa tim njenim Pa bi ovo, znači zašto? Znači, znači, znači, bratstvo koje Allah tabareku ta'ala radi, ono ostaje. Znači ne mijenio ga vrijeme. A danas je kod nas, danas se je nažalostlava obrnuto. Znači ti se dobar s nekim čovjekom i voliš ga ako vas dijele koristi. Masaleh. A čeka ima korist između nama? Da ćemo malo Kad ne sa ne ti koristi, znači nema lupa. Odite imena žalost. Da ćemo mi u stvari treba da gledam drugačije. Ja ovog čovjeka rekasam da muslimana voli. Je mu bratu nje. Da će bi on bogat bio samo. Ima ono ono što imo ilo nači, što ono nema. Dać samim tim što on musliman, što pada Allah te barakata na meseč je on moj brat. Ako se postuga da si koristi među nama. Alhamdulillah fabiha wa ni'ma. Ko što kaže. Međutim voli njega i zato onaj je iskren, znači iskren u prijateljstvu, iskren u bratstvu, on može ovu stvaru rati. Međutim onaj čovjek koji nije iskren, ono može toliko da kažemo da, da se pati za svog brata. Jer čovjek kad vidi kod svog brata nešto toga boli u njegovim prsima. Znači boli ga u njegovim prsima. Zato, zato što? Zato što vjerni k osnovi voli svom bratu ono što voli sebi. La yu'minu ahadukum hata yuhabbali akhihima yuhabbali nefsim. Niko vas neće vjerovat se, dok ne bude svojom brat volio ono što voli sebi. Pa kao što nisi zadovoljan, kao što ne bi bio zadovoljan, da ti je određeno iskušenje. Da je Allah, te bari Allah iskuša je tala određenom hanom, isto tako niz u tim salima zadovoljan za to što je tvoj brat iskušao sati. I zato ćeš raditi iskreno da se ta stvar otkloni od I zato, draga brać, ovaj snar dobij. E, da se na ne zadržavam puno. Znači, čak pastovo. Čak Ulema kada govori, kada je neko iskušan, da u svojim prsima osjeti prema nekom nešto. Znači, pas da ovo. Znači, šeitan je taj koji sije između braća muslimana. I zato, subhanallah, Yusufu, salam. a.s. Uglavite druženju, skorajno Yusuf Jusuf a.s. kada dolazi svo svom odsu. A njegova braća bila šta? Bacila u bunari. Kada dolazi svojom otcu, kada govori ono što je bilo, kaže šta? Min baadi an nezaga šeitanu bejni u bejni ihvati. Kaže, nakon što je šeitan posio između mene i moje braće. Znači nije šerni iz lov, svoje braće. Jako su ga tjela ubiti. I e zato ovaj je također jedan primjer jednog, da kažem, u praštanju. I e prelaženje preko mahana. E znači pogledati Usma a.s. kao posanijek. I e zato opasli u svakkoj kuranskoj riječi, u svakom Znači svaki harfi je radi nečega tu. I e zato ni ovdje je rečeno znači, nakon što smo me pokušali ubiti. Ne. Min ba'di nakon što je šeitan posio između mene i mojim braćima. Znači to je njegov, Jusifov ovo traženje, za ono što su radili na njegovom braćinu. Znači to je popisao šeitan. Međutim, iz druge strane, pogledajte, znači u istinu, znači da šeitan bude taj koji posijava između ljudi. I tako šeitan dođe u mu prsa ubaci u prsa, ubacit u prsa da ne voliš takvog niti ne znaš da što da ne voliš. Znači, je ti nešto radio? niti ništa. Jel ti pobjegu ga? Nijeti Međutim, kad ga vidiš, ne možeš ga organski smisla. To svi isto ne vidiš čovjeka, ne možeš ga organski. Međutim, subhanova, znači, uh, to svako mi može desiti. Zato Allah te barek ne govori. I vas vi su nefi su nas. Znači, oni koji ubacivaju ljud zato je došlo u sunnatu Allaha od Vussanika alihissalati sara, učenje sura kula uzbran bi fark, kula uzbran nas, nađe i ujutru, i namoče, i posle namaz, i tako da. Učitim, u tom slučaju, šta čovjek treba, treba da se boli i sati ima se I da razmišla ono, što ko što kažemo 2 plus 2 četiri 4, da kažemu dobro, ovo abršaj manju radiju, pa da je rezultat da ga mrzim. A čim vam nekako, nekako osnovu, neem nekako osnovu, pa dobro, za što on da to, zašto on da to da radi. Islamski članci kada sam spominju kada govori, znači jedan od načina liječenja toga. Jeste daleko u čovjeka prema kojem nešto osjetiš, znači da za njega dobiš. Kaže tko budeš dobio za njega, Allah te barek ve ala, u tvojim prisima će promijeniti tvoj osjećaj prema tom čovjeku odnosno mišljenje o tom čovjeku. I zato probajte. A sigurno ima nas koji su iskušani s takim ljudima, Upet kažem koje da kažem šitalim došao i u prsa da je taj čovjek taki, taki probaj doviti za tog čoveka sedmico dana. Vidjet ćeš da će ti ga Allah tebareku v ta'ala promijeniti, da će Allah tebareku v ta'ala tog čovjeka promijeniti u tvojim očima. A zato vam kažem, mi još znači da pokušam uistim to, znači da ne sada, jer braću pogledajte, znači ovo ovaj sad što kažem, kažem prvo takvom Mi Allaha sredi. Boga mi, slušamo dresove. I imamo dresove. Znači mi mogašte imamo sedmice dresove i znate, da neka se zna des Znači ko će da nauči pala Allahu može da kažemo koliko toliko naučiti. I ovdje što spomenemo dajeta i spomenemo od Hadisa, znači čujemo mi toga, dosta toga prođe kroz naše, kroz naše uše. Međutim, Boga mi tako mi je Alha. Znači ja kao vaš brat onaj koji vam pročitam, prevedem ove Hadis, ja prvo kažem sebe, boga mi. Znači treba Allahu dati džeba, treba Allahu dati odgovor za to znanje koje pređe preko naših usta, preko našeg jezika i koje prođe, kroz naše uše. Znači nemojte ovo da bude da čovjek kaže razumiješ da ja neću više sluša predava, neću dolaziti na predavanje. Znači, čovjek mora da traži svoje znanje da poveća i da moli Allaha te barakala da ga uči ljudi koji će raditi po tom zemlju. Međutim, kažem, znači moramo, znači dosta je tih stvari, dosta je tih stvari koje su se ponovili. Međutim, moramo više i više razmišljati o tome da to uspravedimo. I zato u tim stvarima konkretnim, znači odnosima među nama. Kako to da popravimo, kako da izbjegnemo. I zato vidjeli ste. Znači, ja vam kažem, u stvari, spomenuo sam vam hadise i predaje, da krv koja sam pralala među muslimanima, pralala se, prala se radi jedne riječi. Čak je možda ta riječ izašla iz nekoga dobronamjeno. Odnosno, nije, nije da je bilo zlonamjerno, Nije bilo zlonamjeno. I zato je jedan od celefa, jedan od tabina je za vrijeme Osmana radi Allah za vrijeme Osmana radi Allah dok je Osman držao hudnušu. Javno po savjetu Osmana. Znači mislio da osman, osman radijallahu ta'la' anhu, treći halifa, do nekih stvarima griješi. Justo je na hudbi rekao, boj salaha. Javno ga po savjetu. je čovjek, koji je usto javno na hudbi Osmana radijallahu ta'la' anhu, rekao, boj salaha. Poslije toga, kada je Osman ubijen, smatrao je sebe krivim za obis Osmana. Smatra je da je osmanova ova na njegovim leđima. Kaže, radi čega radi riječ koja je izašla iz Zato što sam ga javno po I zato, tipo, nekad kad rekneš neku riječ, možda, ti dobro, možda si je rekao dobronamirno. Međutim, nisi rekao u pravi moment. I nisi vodio računa o svim tim adabima. I onda je ta riječ uzrokovala ono što je uzrukovala. Normalno, pogotovo, da će zamisliti kada riječ, ne jedna riječ, kada riječ izlaze iz, iz ustalice mjera izost apokorenjaka i tako dalje. I mi onda na to to prenosimo. A zate one jeli dječji, ali što su stvari takve, znači jednu riječ kažeš ovdje, dok dođe do predje 20 ljudi, čitav rečenica postane. To je isto tako. I zamislim onda, ako mi poslijemo takve habere prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi tako dalje. I zato su na pogledate, jezik riječi i samo štaj. I zato učmišala italijana može možda nekada ako boda održati jedno uostep predavanje o riječima samo. Mi smo se ovdje dotakli ukrat kodeba. Pogledajte, subhanallah, koliko je u islamu stari vjezano za riječ. Znači, kako čovjek ulazi u islam? Sala ilah muhammadu Kako naudhu bila ta'ala postaje murtad? Sa riječi. riječ rekne kufra. Je tako? Koja razlika između halal, zadovoljavanje strasti i bluda? Koja razlika? Riječ. Aktinčan. Znači, dodješ žena, dođe, jele, akhtinčani, sve što je potrebno, iđab i kabul prihvatani, ponuda i prihvatani braka, i imaš sa svojom ženom odnos, i to je Allah. I čak to je sadaka. Postanika, alayhi s-salatu wa s-salam, kaže, u buda'i ahadikum sadaka. Odnes, I u polnom odnosu jedna od vas je sadaka. Pa kaže, Allah, postanika, kak to? Da čovjek dođe svoje srasti, da ima za to sadaka. Pa kaže, Allah, postanika, alayhi salatu wa kaže, a la voda'aha, kaže, šta misliš, ka bi to učinio na haram način virmu bi o grehe, kaže bi ja e pa isto tako, ako na haram način onda mu je nagrad, onda mu je sadak znači pogledajte dan te ističin medjutim ovde jehennem, ovde jehennem ovde jehennem, ovde znači, reči, reči potvara znači, ubratite se nasiru Allaho v Kusanika alih salatu wassalam kad potvara na iša radiy Allaho anha da učinila blud, sa saffa nibnu mu'attalam kad asu se vračali i kada je ostala iša radi Allaha anha. I kada je ostala saffan, i naša iša radi Allaha tala anha. I naso dašli zajedno se priključio. To je bilo slučaj nujde, darure, darurje. Znači da ide sa njim, znači, da ne ostavljam sam. Kto je to vidio lića mjeri? Kto to vidio Abdullah ibn Uba ima srlul iša jeho? Kajže, žena Allahovu postanika da bude je sama svojim čovekom? Znači. To je bila reč, koje su zašli iz njegovih usta. I tu je bilo, nači, čak da su ashabi neki bil tako da kažnemu iskušani sa tim i da s takoj jer tom potvorila išra radi Allah anha i da spostoga bil kažnina ashabi Allah opasanika ane kažnina to je se nama pouka vidimo šta opasno šta jedna riječ može da učin i za to molim Allah tibariko, da nam se smeli, da nam oprosti da nas učini u, u istinu, draga braću, braću. Jer više jednom kažem, malo nas. Znači, pogledajte, kad pogledamo svi, svi, čitav dunja, kako se uperio na islamu. To se uperio <gled> na islamu. Međutim, tako mi je ono više što nas pogađa, što nas više, znači, što više nas ubija, jesu riječi jedne među drugima. Jesu riječi jedne od drugih. I zato samo ću vam još ovo smjerać. znači. čovjek kada je široki i zdravi prsa, čovjek kada je široki i zdraviji prsa, znači, ne prihvata isto. Znači, čovjek kada su neče, prsa bolestna, da Allah te bar kad je kada ne srce bolestna, doći mu neka riječ, jedva će doći. No, Užitim, kad mu dođe nešto, a čovjek je zdravog srca, zdravi prsa, reći ako je to neko, treba provjeriti. Možda je istina, možda nije istina uzongte cudi sad govorio sam Subhanal Sheikh rahmetullah alei Sheikh ibn Baz rahmetullah kebedoni gadosh lagreska od nekoga da neko uvaženom bratu, poštovanom bratu, ome, tom itome, i tome i savjetoga za to urešu. Međutim, to je čovjek kada je čovjek zravý prsa. Međutim, kada je čovjek bolestni prsa, znači, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od ti znači, bolesti koji mogu da izađu iz njegovej glava. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas ispili, da nam oprosti i da nas učini, draga moja bračo, bračo. <تصفيق> صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الله الرحمن الرحيم